بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب واتممه بالخير يا فتاح يا فتاح وبك نستعين رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وطممه بالخير يا فتاح يا فتاح وبك رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وطممه بالخير يا فتاح يا فتاح وبه نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله اجمعين اما بعد دا كتاب تعلم علم نحو كده ذي ودنا در خبره وتلك خيال كو یو خبره مبادید علم نحو و ما خبره د مصنف حالات دره خبره د کتاب بارکه مختصر معلومات ان ستخون در فهم کتاب بصیرت فائدہ میکونان بغاثر عظیم پیش از شروع کردن ای کتاب این سه سخن یاد کردن مناسب است ویګه نا بدر خبرې د کتاب لمخ کې زده کول مناسب دی ویګه د ګړم به خبره مبادی د علم نح مبادیو که با رنبه خبرم معنا دا علم نحو زده که لغتن چه پا لغت شریف که دا نحو شریف سمعنا دا نو اش شمه کتاب دا پا خواه دا معنا که بله که دا اس منسوب شوه دا دا غیب پا پلان که کلی, کلی چه ده نحوه نخا معانی دی ده نحوه نحا معانی دی و یا د ده نحوه اغیقل ده حفاظت اوغی دا پارے بیا یو مقولن پیش کرده وی اذا جاء النحویون یوم القیامتی قیل لهم سونوهم کما سوانو لسانی عن الخطا دا کثان محفوظ که دا نحویان چی دی دا نحیان صاحبان محفوظ که لکهسم کې د محفوظ کړي د زما زبه د غته او د کوتهه نه دی زما د جبې حفاظت کړی ده نو تاسو ددي حفاظت و کوي دا به یویللی اوڅک به وي نو شمی موله تو پې خو د سره ذکر کوي نو د نحې معه سویانت دی په سره حفاظت کول دا یو معنا ده او دا غ معنی دلته مراد ده په ما خبر ده دا نش په معنی اصطلاحي نو د تا ته یو دل پښتو کوي مې مثلا لکه تا ته ما بهګه خبر تا ته یاد پښتو کوي ود تا ته ولندو خبر اخلاصم بیا په کتاب ورزو وختو کې نحوه با اغه علم دی چې دا اخیر د حرکت او د کلام د جوړولو چل خل نحوه علم دی چې دا اخیر د حرکت او دا جورول و دا کلام چلخه کلام چطور جوړ می شوا و بحرف اخیر کدام حرکت خوانده می شوا این هر دو سخان ببرکت و بطفیل و بجا و بوسیله نحو معلوم می شوا پیگست پیرو کنه دا وز جا خبری المناخوا اغه ش دی چې تاته دو خبرېښ یو غاب الله هو په د الله بانې پېخواې راغلی دی ټم زبه مخکې والې راغې الله رو ولې راغې المخوا کم و که نه د من جنبه ده کول معمد نه جنبه کمان دوه خبرې یو اخیر د حرکت نا اصفیرو دا اخیر حرف دا حرکت وجا یا سا حرکت دوا او دویم دا کلام د جوړولو چل وال تیک شا لکا ما تا تا مثالوی کنا چیزا با اللہو کی لفظ الله بانی پیخ والی او بل زحبا مخ کیو علی راغیو لفظ اللہ نو پا نحاکی باتتا دا خبر او کیت یسے بدا لفظ اللہ فائل دی و فائل دا مرفوعاتو الله فلفظ اللہ پیخ ذکر آغی او زحبا فین دی او لفظ اللہ فائل دی فیل مقدام او فائل مواخری دا دیوتینا لفظ اللہ رسط راغیو لفظ زحبا مخ کی راغی تیک شکر تیک در دویمه خبر آشو پس در دو خبرو بانه تا پیشنو فا انتا نحوی او که پا در دو خبر نشو پی نکتا طول کتابونه در نحوی ختم که خو تا نحوی نی آسیده و شیعه نو بیانک تا سو پا خبر آو رسیده کنو پو جوش علی شر جامیت آو رسید پیل کې او سړټ چې بھارت وای کنا زه د پیخ په ده جوار وای او د جوار په ده پیخ ويو او بعد وروسته د پیخ په ده باندې با زیر وای سره هران شي چې د دې پروانو رو سر سردي د دې سردامي څخه پیدا وکړه دې د نحوه په तारीफ باندې وارد نو او کبه په واردونو يو بين ب رقيم مطابق مهنتنك تاس تقبر اور ذکر دے کر بے سلاہیں معانشہ اسے طالبہ کی ذکر کما نارہے کہ وہ تاسو كثير تقلیدات النحو و ان پلان کے صفف کراش علم بوصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها معا بعض یا لکا اذا تو نحو علم نحو کی دا علم بی اصول علم دی پا قواعد مجتمل یعرف بی ها دا دا قواعد پا برکت سر پی احوال آخر کلمی صلاحی حالات تدریو کلمو من حیث الاعراب والبنا ده ده سیتنا چدا معرب دی کم ابن دي ده ده سیتنا چدا کلمی معرب دی کم ابن وکیفیت ترکیب بعضها معا بعد او چل در ترکیب دباد کلماتو دباد سرا ده استلاحی عربی که تاریخ دریمه حبر وجر تسمیه علم نحوه را نحوه چرا می گوین ده علم نحوه تا ولی وی علم نحوه تا ولی وي علم نحو تنحو نماتاستا اوي تي پا نحو کی دا حرکات حفاظت کی او نحو پا لغت کی حفاظت توي ندیفا تذکا نحو وي جي پا دي کی دا کلمة دا حرکات حفاظت کی او دا غلطي ده حرکت نو دا غلطي ده ترکیب نه پدی کې سړې بچکيږي نچن کې پدې نحوه کې محفاظ پدې فن کې حفاظت او نحوه حفاظت توي د دې ودنه د دې پننو په نحوه سره کې جوه دا خبره وروارځه کنا دا درې ما خبره شو د نحوه وجدت تسميه علاک طالب کا طالب ولي ويزه کا طالب وي طلب کوون کي توديم د علم طلب په سيرو ته زکه واده طالب وي دي ته وجدت اوس کا طالب سبق په سيرو ته خودکان کي ناشته طالب دي وجد تسميه په صادقانا ٹھیک ده کا نا چه طلب د علم کي نالو بیا طالب او چرن کي بس زرگل ده بیا خو سلوره مقابر در نحو موضوع انسا شده موضوع موضوع در نحو موضوع اغا سستوهی چه سری دا غینا تاویگی را تاویگی و غد اغا مقصود اعلی لکه لکستاسو موضوع صدا تعلم دا علم کتاسو کتاب تناسی دام کتاسو تقرار کبی دام کتاسو دا طول ارس کبی نو دیکی دا مقصود تھی دی علم دی و دا نور دا غینا عوارز صحیح سیده نحوه کی ده کلمه او د کلام نا بحث کی گی موضوع علم نحوه کلمه نحو او کلام ده موضوع د علم نحوه کلمه او کلام ده کلمه یو کلمه تا ہوئی او کلام تی گن کلمه جمعش دی نه زیات نو دیتا ہوئی کلمہ او کلام په نحوی کې وطات اوئی چې کلمہ او پیژنه او کلام او پیژنه نشته کلمہ او کلام پیژنه نو نحوی شه دوی بعض د کلمې نه کوي او د کلام نه کوي او صرف بابا نه اثر بیا د کلمه نه کوي او نحوی ته د کلمې نه ام کوي او د کلام نه ام کوي خو کلمہ مقصود نه دی مقصود کلام دا کلمه ده یو ضرورت ته اړتیا او تا ته به اړتیا ضرورت کار شي څکه یې ته ابتداه ہے نا نصرم شي ستو په جنده دا هو بلکې چې څنګه یاد نو پتاو په یادو او روما دا مطلب نه چې لکه زباغه ګیګ چپ چپناست او بیا وطن را کېږي نه چې ځان کلم دې د جرمه کې استاده تا و سر کې کلم نو دا و تا په دا وړ ته ټول قوم ته اورل نو دې تاریخ کې نه ها دا خبره هو تا هغه په تور ساده کین په انځم خبره د دې علم غرز تک دی و اس علم غرز تک دی غرز تک دی غرز تک Fernی عنی في کلام العرب سیعنت تک�� لی امنی سیعنت دی سیعنت تک ذہن دے دا خطای لفزینا په کلام د عرب ہوگی چه تانا خوویلی که نا نو تانا با لفزی نه نکی او چه تانا خوویلی او تا لفزی غلطه که نو معلوم شد که جی نیس بیا است یا پتو لگی را چه جی سیب ریواجی دی یا سیج کردی او پنوم. نور بیت اللہ شریفی ندر لید خبر اکونا تا یاد رکھا یو سره تر له تلونو قراته پور لړل تکي سیلو کنو چې ځان راتنو دیو سره واپس را نو ډلکی ولا بیا خلک کلی ترات نه چې پلان کې سیف دات شریف نار اغل نایو سړي و ته حاذره سو دیولید وا وا وان ته ولالو واخوت پر توخولنی په هغه اوسنی وخت په عوام غری غونډو ورو شګه وی معلوم شد چې جنیس په تاو لگے ته له کڅړې اډله نه ورتله په خبره په کې کنا نددا چې غرض د تحصیل نه شودا سنگ نه وی په بارط بزور روړو ده بارط په ویلو یو تمرین وکاو کافر تمرین ها چې لکه عبارت بارط ویلو کې تکلش در پینزم اخبا سپاگم شرف در نحوی شرف در نحوی نحوی یوداتی علم دی چی پا قرآن او پا حدیث پانده در اجمید پارا فهم بغیر د دینه ممکن نست نو تطق فل له بینه هم دا کوم شی موقوف له دا قران او دا حدیث ته فهمی وګوره موقوف فرض فرض موقوف له دا واجب واجب موقوف له دا ضروری ضروری وی دا قران او دا حدیث فهم کوم هدا پوره ضروری ده نو هغه هدا پوره ده نحفه ضروری زمونږ شی غل حدیث مولانا صاحب محمود رحمت الله علیه به وی پا تفاصیلو که اغا تفصیل زیاد قرآن حل کرده کم مبصر چی پا نحو خپیده او اسم پا قرآن پا ترجمه با اغا سری خپویگی چی سوک دا نحو پا ترکیب و پا طور سریقو بانی خپویگی نده و پا قرآن خپویگ او چی کم چی کم دینو دا نحو نلالا دی لولا دی نا دا قرآن پا ترجمه کی بیاسه ده نا کام ده تک دا استاد نیا سیاده کرا با کله په خپل څه دیو نو علاوه ذل بصیرت کو په قران پیګنو چدي نحوه زدک امی سره کو قران وای ایبرت پاره وای اغه ته د نحوه ضرورت نشته هیڅ په خبره کان تاسو په دې تکی ځان پیک نحوه ضروري دا خو د مولا ر پاره ضروري ده دا امی زکه تمولا د قران نبه دما شری د مثال اخذ کئ د خپل لوخ مطابق امي سره په برت علي څنګه دا پارا چې دا الاهو کو الاهو واحد تاس مابوديه او ده په دون ټکی غیاث کی دا ډېر دا غدي سره څه مال چې د مفتداد له دا, دا خبر ده دا هو مولا مولا مار دی د سوانانو کار دا زه خودو مناسب کار ورسې دا په خبره فکی له کمسی کو الا نه سبق اوس شرف د علم المنح ود پردا ده صدا موقوف له د فهم د قران او د سده به حدیثه او د او د حدیث فهم بغیر د دین الناس لگی د دین چه دینو د غره د غره د رب لنشت غت و مقابران دا علم نحو مرتبه بعد وقت کی سلیت د مرتبه خیال نساتی نو دیکھ کریگی انا مرتبه خیال سات البکار دی کیا لکا استعداد دا جوری کی تکر دا علوم مب و په د کومو علاقو کې چې درس س نظامی په درجو په شکل کې نو پههغ کې یو تعالب داسې غا د دا یو پن لومبی کتابو ی د بل په ناخې کتاب وئ د یو لومبی و یو بلې د مز نه جورو کړي هغې سره زل استداد نه جوړیي چې دی د اپونون مربتب وي نو د سره استداد زل جوړ شي اوس نخوا چې دا او لما چې دا ال صرف نه روستویل په کار یعنی د ال صرف مفرات مخکې پژندل په کار دي او ال نح روویل په کار چې دی ترکیب کوي نو ترکیب پراده د دی ده چې ته مفرادو پژ چې مفرد دینی پژندلی نو ترکیب نه پژندل کې با دیو دینا رتبه دا نحوی با دا رتبه دا صرفنا پست کم از کم ذهن که تدا مقدم که دا تی نحو با دا اغا وقتی تلولشم چه کلمات علم د مفرداتی زفعلو پی جنم اسمو پی جنم حرفو پی جنم نروستو با دا بیاد آغی ترکیب پی جنم اما تاتا بگا خبر کرنید که تا عرفیزه دا چرگنی و لگ دیر یاداش لرین و تا تاتا با د اسم ځای نه اسم سم کا کاان د عربو کېشي استعماللی نو چې ضای نه تو پې نو بیا به دا نه داته پووس کوم د لا په کتاب کې ایمان خو په لريکن ناغ کې به داتهپوس کوم چې دلته کې د اسمسم ده کا دا نو چې تهسم ده نو بیا به ضوا اسم سم خو دا دا طری کې سر استعماللی ځ نو دلته کم شاید د پاغې کې اسم مثلا مه استعماللی کې خبر استعماللیږ مفول استعماليږي ظرف استعماليږي قضا وا قضا تلته چې شي استعمال شي ورته بیا د فعل او بیا د حرف نو باسي او صورت مهنت او چند رو جهد کون باقي به اندد بزګه انده خوشالیک ندا او ما خبره څه و تکله الثمى خبره الثمى خبره وعادي عدى علمي نحري كونهير وعادي عدى علمي نحري سوق فديب عن وصاحبان وبحث كري اول من صنفاً النحو يا أول من وضعاً نحو اول أول سكت يا وضع كل ده هذا حضرت سكت هذا يوم صالح كتابنا قال كل هذا القول المفصل فيما قيل إنه أول باغی که ده تفصیل راغل ہے فاوالا ده نورو کتاب راتیق قول داری تیدا نخوا دا ده باعث حضرت علی و بانی ابو الاسوا ده دو ایلی ده ابو الاسوا ده دو ایلی شاگرد ده حضرت علی ده ابو الاسوا ده دو ایلی دا دا حضرت علی, علی شاگرد هره په لوم مشوراو ورکړو او بلاسو د دویلی هغه چې د نبیه د نحوی بنیادي خوب مخه کارې پکړو دا تابعین نه ما خبره کتابونا دا نحوی دا نحوی کتابونا یو مدرستی بالغیر مدرستی مدرست خو دیو افتر نحوی میر دی ایداتو نحوی کافیو شرجامی شرم تامل او اعملو نحوه مخلقوه ده مترس کتابونه سی ده تقریبا ده ده او اعملو نحوه نحوه مل شرمت عمل ایداتو نحوه کافیه شرمولادامی ده دا ده نحوه کتابونه و دیر محکی یو کتاب مرووجو اغیطا بی جوریریوی بلو اغیطا بی شماوی خوصا غانو بی لکی غیر مدرس کتابونه د نحوی اغیقی یو دی الکتاب دسیبوی یو دی الاشبا و لسيوتي الأشباه والنظائر النحوية السلام عليكم خير اه قل سبق ويذكرني خب يابلتم آه. الاشباه والنظائر النحوية در دره جلده که دیب یه تاستا با خیلی خیاما مغن اللبیب پی مشکلت العاریب در دو جلده که رو راغلو که در راقلو نو در اجرال در دقنو در چرچنو که در اجرال در چرچنو در نحوی در کتابون نحو دون اردانو داراگرغه له ارا ابو القران دا محمود صافي راغه یو سلیره غفته وبیا په دلته تانګ او چې دې سره څو کم پاتفس او روپیا بکېله زګاتې د نننا ول ستلس تعالی مخ کې له اجرا دا مسله نه و نه تاسو په دوکه شه او د دی کې دیران راغوست م ترکیب کتاب ته تعلیب لاس نه وروو دا کولی ته لله مع غله سره ده دغه پرات ما دا پهڅوخر دا په پن روپ ما دا خو پن روپ باندې دغې کاغه همسم نه کې نو ماته را مد پیشم چې دا کتاب نهمروج د نه معروف دی نو کو مفید ده خو د سوکنالی خداې دا دغه مع مساافی چې کله د ااجرا ده دوره مندل ته شروعه ما ماف بس د پیښور د کو تو پخواونه صندستی غب شو ځکه بیا چې خلکو اغو نه نسخې کمې پری و کوی والا چې کله مطالبه دل ته شو د پښور بعد د کو تو خانو والله راله غ چاپ دپاره اومونږ ی او ننسخور که پههغوی چې د چاپ دپاره تک او دو کوو پیسې خو پهډیر راې دکه تیغ خو وړ کتاب دی کو سپ ند ت نو کوټې والله ې کی شوی چاپ از مارکز تیوز الکتاب راگی نبیان یاری دنسی یا به دونوزی یا به نوزی نوی چاپ نکده ما بخیال او سا پورده کویخ والا اگا سلیگی پا دوکی بارال مغن اللبیب ده دو جلده کتاب ته ده نحوه اگا استاد نبغیر پو پویا لگا گرانا رزی دا کافی شرحه ده اور د قیمتي کتاب تی. او دا خبره علما کوي چې مولانا حسين له رحمت الله عليه چه نو د متاله کې با اکثر څه ویني دا رزي به پات رضی رزي به ویني رزي نه به ګټه وغست او رزي دا دغه سم یادو ورک در شرمولا جامی پا شاریحینو که یو اقدم الشاریحین یو افضل الشاریحین اقدم الشاریحین در رزیده او افضل الشاریحین شرمولا جامی آده در کافیه پا شروح در نحوی زمالا قطر النداخو خرده مدرس خونا خودلتخو مدرس خونا آمانا دا کانا دا سرده صغر الحجم نا کبیر العلم کتاب تا اس قبرو رو پتاو لگی متن متین د نحو یو کتاب دا متن متین خیسته کتاب او یو کتاب النحو وافی غت کتاب ام خیسته کتاب د کل دا را یو کتاب بل د درې جلد دا خصائص ابن جنی خصائص ابن جنی دا مغزته کتاب د اجر ا پباب کیرته کتاب چانه لیکلې شاعری اجر ا عام لګ مثالونو کیو مثال دروړې هوتې طالب بسنگ روانی دا تک یو لیکل دام کی دیشی چی ای خود انگلیس ننیر آغا لیک خوبار آلیو مایو کتاب لی دلیو اتتتبیق النحوی پنون باند ناغو اتتتبیق النحوی کی قواعدو اجرا کردو قواعدو اجرا کردو ادا کویت نا چاپ شو یو جلد کیو زماغ وخصیو و بس یو تالیس سرهو ما پلار بانیوکتو بیا شاپم د دیزیا نونو دا غره دا بیا ما حاصل نکلش التدبیق النحوی یو جمله میں پر خوششیو امیتی سندستی زن سارا لیکلیو دا مسنف چکره کتابو لیکیو دی په خپل کتاب نسبتا کوي دا وتاو ایهدا تاسو کړه ته ندی وکنا چې و سره مهنات کړی تا ناګه دا جمله لیکلو وې اهدی هذا الكتاب الى من اعطاني كل شيء ولن ياخذا مني شيئا حتى ذهبا الى جوار الله اعني والدي كيف بغبران ناه اهدي هذا الكتاب الى من اعطاني كل شيء زدى كتاب دا أغتا نمبان دا حديقوما فى دنیا أرخواق ما تراك ولم يأخذا مني شيئا او ما ندائق عوث كي سوا نغشتن حتى ذهب إلى جوار الله ترده چه لا دنیا ندال الله جوار تا آني والدية اس وقت ترشت والدية وليو كو والدية وليو یعنی زمام فلر د پلار مورو فلر مونږ تر سراخو مونږ نه سم وانغشت او د لند الله دعا نو دي جملې تما ډېر جوړې دي د جملې تما ډېر جوړې دي ډېر دردمه نه لیکلوا چې ما تیار سره کړل او بلا ای و زیرا او د الله جوار ته لړ و ما نه تقریبا نار پلار دا کار د ټیګل ټیپس یو خوري خوري خوري خوراک دې ده خیر بده شي اته خورې واغوندي لړش بس الله له بد دی ور کی ده مونږ مور پلار ته الله بدلی ور کی الله الله ها بس دا هو <سئلس> <سئلس> <سئلس> <سئلس> کازو کو ځان لا پیدا کوي نو ټول پیدا کوي کنه دان نحول او پیدا کوي او د اجراب باب کې کما ته مخه تصرالن به ان شاء الله تاسو تبابه مځي دا کتاب ارفن کې چې دا اجراب کتاب د لا پلاستره غو نو دی ډیر اس منگی اوشی شروع کردی دعا کوئی تیه اللہ کامل دی منگا شروع که سقایت العچان بیجراء النحوی وصرف فی القرآن سقایت وی ابوار کولو تا خلو او عچان وی تگی خلقو سقایت العچان دتوگو خلقو خلو بول بیجراء النحوی وصرف فی القرآن په اجرام نحو دا صرف دا قرآن کی ناغی کی بیا او د صرف په قران کې ناغي کې بیا یو نوو تر سر ترکیبوم دی او د صرف اجرام دا په طریقہ تکما تاسو به وحن من پسپا الکلا دغه کې په جنال کلام المونیف ادا ټول قران وګورو فلهال د مګرو مشورهوت چې دا امما پااره چې مخکې ش ک تابابت هم تقریاً شوي دی کېېشي روز نه مخکې مخکې اخیر پااره هغه غوز نو د د فونو د اجررا تره چې دی نه دا ضروی دي دا, دا نه هم خبره دا معرفت الکتب لسه ما قبره یا بله دهان سرزین که کی دارتی کم تفسیرون دیتی اغا پا ترز ده نحوی لیکلی شد نیاخو ده ترکیب پا موضوع باندی لیکل دی ایراب القرآن پا موضوع باندی لیکل دی نیاخو دیر دی دي. ایراب القرآن ده نها جلدہ کی اعراب القرآن دا محمود صافی دے اغت جلدون خوڑیز دیخو غٹو لسو جلدونو کې ریست علم فصل لعراب کتاب اللہ المرطل دا دولت جلدہ کی اعراب القرآن دا سجاد دری جندہ که اعراب القرآن دا نحاس انز جندہ که اعراب القرآن دا ابن الانباری دا دو جندہ که اعراب القرآن لیبن قطعبان دو جندہ که اعراب سلاسون, سلاسون سورتن لیبن خالو خالوه تا یوجل که او املا معمان نبه الرحمن دا ابل بقاع اب کری دا یوجل که دی خدا کم تفسیرون تھی پئی اعراب لکه ده ترکیب ترکیبی کرده لکه باقی ده نو دا دا یہ ده خاص خاص تکی ترکیب کرده ناراد یو المعجم لعراب القرآن ده علامتون طاویده او ارشاد القرآن ارشاد الحیران الى فهم القرآن ده یو جلد دا اما پارے چاب شوئے دی دنیسہ تینا ایکم ترکیب مکمل لیلک اگر ته تیفلحال یو پارا دکھو ترکیب پکے مکمل سو خدا کم تفسیرونو چې دکھو نحو حل کردے دکھا نا یعنی قرآن دا نحو پا ترکیسر حل کردے دی ناغی کے بحر محیط تے قاضی بیدابی دے میں قاضی داگا ابو سعود تے او به محید قاضی قا... ابو سعود و مدارک اشعاف چی پاکیر دیر دن نورنو تی دی ماغتی بریتی دی کشیه دی او آن سری دا په تحریلات دوکا کی گی نور قرآن شریف حلقی نا نحفط الکیسه رخصتا تبرسی تفسیر تبرسی یو شی عالم تفسیر زدا دونه یادکه بیا وکه خیر دا رازیبه دا رازی دویمه خبره ما تاسو ته نه حمیر دا مصنف باره کوي دا هو زمونږ دا غ غیر روتين ده دیر وځه کی چې مونږه حالات نوایو په وهن نا لګاو زکسه زموږ را دی لګي مخ دا مخکه مونږ ته کار دی ډېر داغه باره کې مونږ یو مشوره ورکاو چې کوم سړی حالات ګوري ناګری د ظفر المحسنین مطالعو کې اېته د طول مصنفین او حالات ذکر ظفر المحسنی معسلین احوال المصنفین دا کتاب دی خو کتاب دی مخیو پنب بے سو روپے که دو اس په پیک کېږي پچاس کی گی. دا زان لے پیدا کې خو معلومات تی بکی اشعار او حالات او خو خبر دی بکی پاتشو دا نحف امیر منا درہم خبر مختصر علماء وری دا نحف امیر چوٹا شرجامی دی نو بعد خون کول وینه غلط مطلب هوا غشت هغه په نخ امیر کی د شرجامي خبري شروع ک طالب تا نو طالب لګي لیکل ک یو استاد لګي خبره نفس ته تو ما ته نفس پهل انسان ته یو پدير تیرات راته به دا جواب ته به طالب چې نو همير یو پاړوينو ان ته واته کافي غټه لیکي اوی دا سو مصیبت تی دا برای چاپ لار یاد نو بعد وقت که شي سبق پریدی دا طریقه خنانا اه طالب و صلح خرابی نخمیر خواستان کتاب دیتا گو را دو ادو سو جوریگی دو ار دو چار مد بناو کتاب سه اچار دو ادو سلور کتاب نو وا چرنه بس وسله خویر قصاده کتاب دې دوه ټوټه شرجامي دا مطلب دي چې د شرجاميیا مسالې دي کې جمالن پرتی د ټوټه دا مطلب نو چې تا غرهول دلته دیغه ټوټه ده نه کده ټوټه نه کده بیا موټه جوړک ټوټه څه ته پر موټه بنا دیا ټوټه کو ټوټه ای سمجلو ټوټه کو ټوټه ای قرار ده دو ته بات بن جاي ٹھیک ده نو دا ټوټه دي نو دې ته و او غ دا چې د د چې کم دي نو دا د نې په ممسیل سررج کې چې کمدي نهغا ټول په دغه کې دي په ک په اسان دا سره دي او ستاسوقدرو خبرروه دی که نه نخواامیر کېې واده مستثنا د بحث نه د نه ټوله مسایل شتهبحته مستنا پهې شي اغه ته سری اخیر اخر کې بیا لا کېلا ګولې ده هو شتابه کنه په کتاب کې نو دا د ناپمیر خلاصه ده قدا چې دا نحوه ټول مسالې په کې شته چې وایي استثنا او دې خطبه ترجمه تو ګور بیا بسکو الحمدلله تمام تعریفات تولوحیت خواف اللہ رضی رب العالمین چفال ان کے دمخلوقات دے ونعاقبت للمتقین خستان جامل متقیان دے والسلام والسلام والسلام دی اللہ رسولی فرسول اللہ علا خیر خلقی فبہتر مخلوق اللہ چھ محمد سلام دے او فعال داغ په فٹھولو بانے اما بعد هر چې فسته دی درې امورونه بدان جان توورشه د کلله او تاالله داې کې دا رابی کې دا چې اوکدکان بیا نومونږ به ووا چې د بیا دا سر ولې غې نیم ک دا سپن واې راغلی دی سین کې دا درېغاه خاوللی دي بعد واې را دا ډې خبري ی به دا چې موږه سر ته رسم نو د رودی پې بر را او دا کې به ختم خوب پیدا پا کسو دا در بی سر خودی قد پیدا کرده و زدی تا پوست سلکه <تصفح> سین که اللہ بری پیدا کرده شو پی نشته بس تا تو پیگه کنه و سیفره و یم خودی فره خوک پیدا کرده دا پاگل ندی دماغی خراب دی نو دا بس دقشان سادایات کن که این مختصری وی دای و مختصر کتاب ده نحو امیر مختصر ده ته کافی ولی که خو مختصر نشو بیا خو معظم شو تیگ ده کنه او متول شو مضبوط کاره کتاب ده ای نلو پنجونه ده گرد ود خبری پکنشت بعد کتاب خو چی کنه ایگه گرد ود خبری ده وی نه مضبوط کرا ده های های های اله کذا پکم فن کده و در علم نحوه نا علم نحوه و ته اوفيدنه یو لاس خبري دی پکې ا تا اتا ته مخه تراشي مبادي و ته ویلش ٹھیک ده در علم نحوه دا کتاب پس کده ته علم نحوه نو دا کته و چې د کم مرز دارودي مدي وې کې مبتديره چې لومبشورو کونکي طالب چي دی بعد حفظ مفردات کلت اغا مفرد سغی یادی کی دا لغت معرفت اشتقاق اغا اشتقاق و پیدنی چه مازی دا سی جوریگی مدارد امر سی جوریگی امرد دا سی, امر دا سی دا و پیدنی و ضبط مهمات تصریف او دا علم سر ضروری خبر یادی کی اغای رساله را روانند الکلام المنیف فی مهمات تصریف پیشی کنا نبی محمد تصرف دا تیاد کی دا غیر نرشتو چه دا کتاب اوئی نبا آسانی فاسانتیہ سرا با کفیت ترکیب عربی چل در ترکیب دارا بیتا راہ نو ماید لار خیئی این مختصر ایس لیو کتاب دی چه دی تدی خبرونا پس ترکیب دارا بیتا راہ نو ماید لارخی چه ترکیب پا ربے کی بدا شکے و بزودی او پتلوار سرا در معرفت اعراب پا معرفت اعراب او دا او و خواندن او پی ویلو ویلو کتا نایی دا کتاب تا ور کئی ای دا کتاب طاقت ور کئی پسکی چې تم عربو پی جنے تم ابنیو پی جنے تا عبارتو ویلشے پدې کې د طاقت تر کیدا تا نه همیر نه شرجامیم ختم شو طاقت ورنک معلومه شو چې دا د انا طریقه کم وي د توفیق الله تعالی او عونه خدا ولا الله په توفیق کیږي زګا چې ګرمي مي او اوجه مي او بیا دا خبري مي نو چې الله مدد نې نو بیا کرانند صحیح ده په عبارت پورې څه ک خبره واه بس کی خواب نندع بس کی سباب رشا اللہ بیا گو سبحانک